і танцівники мимохідь розсувалися, даючи попикові дорогу. Просвіт побачив старий залитій сонцем порожні вулиці, по одній з них біг червоношерстий собака, по-другій ганялося одне за одним кілька кошенят, а третя взяла пусткою. Попик торкнув коня і поїхав через юрбу, що продовжувала танцювати. Змигували навколо нього обличчя, спалахували очі і зуби, Роздималися ніздрі. Ці люди все-таки веселилися, тупали ногами і крутилися, і хоч жоден з них не усміхався, були вони задоволені. Коник трухикав так само спокійно і монотонно, як і серед степу. Пустив голову і думав свою конячу думу. Старий погасив недоречну серед цього серйозного люду усмішку. Треба було скерувати воза в одну із вулиць, і він вибрав ту, яка світилася пусткою. Здалося йому, що за спиною зачинилася глуха брама, бо звуки музики, важкого дихання і сопіння, шерих підошв і шурхи тканини – все це раптом зникло, лишилася тільки ця порожня вулиця з двома рядами будинків і самітний віз, що гремотів по кам'яному бруці. Будинки навколо обплелись, як і все в цьому місті, виткими рослинами – і попек поїхав між двох зелених кучерявих стін. Витяг із торби з харчами черству шкуринку, поклав у рота і посмактав, слегка похитуючись. Звів очі вгору, так само безмарно висіло небо, і так само цвіло сонце. Над головою в нього зацещало кілька гедзів, і їхнє гудіння здалося заголосне в цій тиші. Шкуринка в роті розмокла до решти. І попек задоволено проковтнув її. Це підкріпило його, і він спинив коня, щоб злізти і розімнути закляклі ноги. Злазив постогнуючи і крекчучи, тоді взяв у руки віжки і коник знову рушив. Отак вони йшли по тій довгій зеленій вулиці, старий кінь і старий, аж пісок з нього сипався, чоловік. З'явилися попереду на гладких гнідих конях три вершники – і вулиця раптом заповнилася голосним цокотом копит. Старий йшов, дивлячись собі під ноги, метлялася благенька його ряса і стоптані аж груді чоботи. Біла борода його звивалася набік, відслонювався з-під чуба високий і крутий лоб. Вечники прискочили до воза, і одночасно злетіли з коней. Коні зайржали і закрутилися, Відтукнувся до них і сивко, а попек зирнув на пришельців спокійними синіми очима. Підходили до нього за благословенням. Важкі, ситі й здорові чоловіки нагиналися низько і чоломкали простягнену руку. Попик махнув пучкою над їхніми червоними шиями, і вони покірно один за одним відходили набік. «Нас послано», – сказав один із них, провести вашу милість». Попик хитнув головою, не сказавши, однак, і півслова, і незграбно поліз на підводу. Три пари рук одночасно підхопили старого і шанобливо всадили його на сидінні. Їхали помалу, троє супровідників на ситих конях з червоними шиями і голомозими головами, їхні сідниці просторо розкладалися на крупах, а ззаду все так само трюхала маленька сива конячка – Тягнучи малий віз, і в ньому, наче хлопчика, спокійного і незворушного старчика. Над ними висів розпечений казан сонця, чисте небо розгорнуло синє шатро, і не було там ні тіні. Сипалося на вулицю й будинки синє сяйво, і повітря ото, здавалося, живе і драглисте. Драглисто зеленими бачилися будинки по обабичні дороги, і навіть оті вершники. Попереду на зелених конях із синіми спинами. Подумалося старому, що це три метелики в ввоза, Тріпотять вони крильми і тягнуть його. Юне обличчя Фаетона зернуло на нього З розширеним зором і розтуленим ротом. Був то він сам з часів молодості. Він конощче премудрий Миколаю, Забурмотів попек потуплюючись. Подай моїй душі просвіту, що світить темряву, щоб я з радістю прославив пам'ять твою. Ще здаля побачив заставлену людськими спинами пройму вулиці, їхав на ті спини вслід за трьома метеликами-проводерями, і його далекозорі очі чітко бачили напружені шиї тих людей. Ставали вони на шпиньки, щоб перезернути вперед, бачив напнут на спинах одежу і лискучі, щедро на надьохчені чоботи біля землі. Майдан був круглий, як п'ятак, забитий ущєд людям, аж яблуко ніде впасти. Всі стояли в потилиці один одному, розсіваючися по Майдану віялом. Були тут самі чоловіки, на ганку стояли музики і грали жалотної. Кілька хлопчаків у білих сорочках натнено співали «Жалісна канта». Текли їм від власного співу на очі сльози. Попих стояв на возі, одне око заслезилося в нього, і він утер його закіптюженим рукавом. Незмигно дивився на те стописько, і його руками моволі поповзла до лоба, накладаючи чесного Христа. Сотні обличчя обернулись у його бік і замерли. Стояв сивий, наморений коник, невеличкий віз, а на тому возі – крихітний дідок у білій полотняній рясі, в солом'яному брилику, на якому сиділо два сині метелики. Люди заворушилися і почали стискатися, роблячи проїзд до воза. І коли попек торкнув свого коня, через майдан було прокладено залиту сонцем дорогу. Уздовж того проїзду вилаштувалися дві шеренги, чітко розкладені на кольори, чорний біля самої землі, Вище зелені штани, а ще вище сині каптани. Одного з десяти голомозих темніла чуприна, і ці чуприни були, як віхи в рожевому морі голених голів. Коник спокійно трюхикав між тих черег, похитував головою і монотонно переставляв утомлені ноги. Попик надивився вдосталь на ці напрочуд однакові обличчя і барви і опустив голову. І тільки коли переїхали вони Майдан, зиркнув уперед і побачив широко розчинені ворота, в які вже в'їжджали його супровідники, і куди спрямувався його коник. Там у дворі стояло кілька огрядних чоловіків, а коли він в'їхав до двору, вийшов з того гурту здоровенний дід з породилими вусами і з банькатими очима. За спини того діда визернуло темне, Поморщені жіноче лице. Підходили по черзі за благословенням. Спершу дід, за ним жінка, потім усі решта, що стояла в цьому дворі. Попик простягав кожному руку і махав пучкою над червоними шиями. Вуста його при цьому ворушилися, але з них не виходили слова. Шелест який невиразний, наче листя шамотіло. Просимо ласкавого господу, пан отче, схилився чемно в поклоні дід. Ми на вас давно сподіваємося. Кімната півтемна, бо в ній не було вікна. Тільки світився зі стелі крачих світла. Стяга падала на підлогу, розширяючись донизу. І в тій стязі сидів на слінчику білий, як сметана, дідок. Дивився, немигаючи, очі його світилися ласкою і в тому гідкому, в промінні він аж палахкотів. Борода срібно блягла, зморщене обличчя, а лоб горою стояв під осяйною кучугурою білого волосся. Бриль старого був покладений на коліна, і на ньому спали, склавши сині крильцята, двоє метеликів. Напроти сидів на слоні господар приплющив очі, і обличчя то стало втомлене і сонне. Жінка подалася тулубом уперед, Поклавши одну руку на коліна, а другу посилачи до того сивого дідка, що так незвично світився серед помешкання. «Стривай, стара!» – назвався густим басом господар. «Я розповім про те сам». І побачив попик перед собою гарну хату і наймита, що молотить хліб, і дівчину, котра принесла наймиту молока. «Тук-тук-тук!» – -тук", вистукує ціп, і розприскується на всі зерно. Тук-тук-тук, стукотить дівоче серце, і з обличчя її розприскується сміх. Тухкотить серце й в наймита, він повертає веселе, пітне й закурене обличчя, а ціп у його руках ходить і ходить і лупить тайців ців по землі, б'ються серця їхні у так тому стукоту, а очі дивляться, розвестися не можуть. Жінка втерла сльози і захитала зумною головою. Еге-ге, так воно було, так. Побачив попек, як вискочила та розпашила дівчина з кухні, як схопила притьма відра з коромислом, і пішла якось боком-боком, схвильована така, і розчервоніла. Тоді перестрив її по дорозі Іван Доломан. Червона панча звисала йому з плеча, підбита хутром, а очі з-під дорогої шапки дивилися хусокола. Стерялася раптом дівчина, бо парубок стояв, розставивши ноги, і мав зведене вгору підборіддя. І цвів у нього на грудях вишневий каптан, а сині штани натикали на чоботи. Простяг руку до дівчини, був певний, що ще до цього зацвіла вона такими рум'янцями, але ті рум'янці погасли раптом на щеках. Зирнула вона на Івана Доломана широкими і чорними очима, і погасли ті її очі. Іван Доломан зробив крок їй назустріч, і зуби його перелисто блиснули, а очі засвітилися невимовною ласкою. Ох, Іване, Іване, захиталася на сільці, почерніла від років жінка. Ой, дурна я була, дурна! На неї дивилися важкі банькуваті очі господаря. І вона знову втерла сльози. Випросталася і сіла рівно, а її темне обличчя просвітліло раптом і засвітили з нього чорні очі. На коротесеньку мить повернулася її давня краса. Маленькі попикові очиці пили ту красу і напитися не могли. І виповзла з краєчкою ока сльоза, засвітилася і зацвіла на виблідуваному Обличчі. Вже через неї дивився попит на жінку. Оминула вона Івана Доломана, і коли набирала воду, рум'янці повернулися на її обличчя і заквітли, як маки. Бо зазирнула дівчина в криницю і побачила там обличчя молотника наймита, що невтомно цокотів ціпом. Знову її серце закалатало в такт із ударами того ціпа, і коли проходила вона з повними відрами, Повз Івана Доломана, то і не помітила його, став він, мов вода, прозірчастий, і, мов вода, пролився із цік з тої дороги, адже кликав і кликав її постук серця найдорожчого, адже саме для того друга розсвітила на щоках такі великі і червоні маки. Господар похитував головою, як робила це нещодавно його жінка.